Jó estét kívánok! Önök a Klubrádió zenés irodalmi műsorát hallják a mikrofonnál, Vári Az adás ezúttal kivételesen felvételről jelentkezik a mai vendégünk Kőszeg Ferenc memoáríró, tárcaíró, kiadói szerkesztő egykori országgyűlési képviselő. A választások előtti utolsó adásunkban belebeszélgetünk az emlékiratokról, a kötetekről és a pályájáról. Rögtön azzal a kérdéssel is kezdeném, hogy miként válik szerkesztőből szerzővé az ember, mikor, hogyan el, eldöntötte el, hogy kései írói, tárca írói karrierbe fog kezdeni? Hát, szerzővé az ember többféle, vagy, több, több szakaszban válik, mert kritikát, irodalmi tanulmányt írtam én régebben is. Még hogy még mielőtt szerkesztő lettem, Írtam elég rendszeresen könyvkritikát és irodalmi tanulmányokat, és voltaképpen akkor hagytam abba, amikor szerkesztő lettem, mert két okból, egyrészt azért, mert a, a, a lektori jelentés írás állandó feladatot és kényszere, az írás igényemet valamennyire kielégítette. A másik pedig az volt, hogy, hogy én ekkoriban, tehát mondjuk 1970-ben kerültem kapcsolatba a későbbi demokratikus ellenzékkel, az akküri Lukács avodával, Bence Györgyel, Kis Jánossal és másokkal, és egyre inkább úgy éreztem, hogy, hogy azok között, a cenzurális korlátok között, amelyek között írni lehetett, igazából nem nem tudok írni. Tehát így valahogy ez a, ez a késztetés, hogy publikáljak, ez, ez elapott és jelentéseket írtam, amelyek megvannak, és még valamikor a, a 80-as években Párizsban beszélgettem Kende Péterrel, és felvetettem azt a kérdést, hogy nem lehetne ebből egy... Ez egy, egy kiváló egy... történésszel. Igen, a pályában élő szociológus történésszel. Igen. igen. Hogy, hogy nem lehetne ebből egy, egy kötetet csinálni, de akkor azt mondta, hogy hát ez nem olyan érdekes. amit sajnálok, mert, mert szerintem abból egy jó kis kötet kerekedett volna ki. De akkor csak voltak a vícióid ide nyilvánossággal, nem apadtak el teljesen. És utána hát találtam vissza az íráshoz, amikor amikor megint megindult a beszélő, és akkor, akkor kezdtem a beszélő számára rendszeresen írni, ezek nélkül a cenzurális korlátok nélkül, és e, ez folytatódott akkor, amikor, tehát a, amikor már nem szamizdat volt a beszélő. A főszerkesztő is volt egy rendszeresen írtam a, a, a beszélő publicisztikát. és valahogy eléggé kézenfekvő volt, hogy hogy hát emlékezéseket meg ilyesmiket írjak. Nem vagyok benne, narancsnak köszönhetem a konkrét felkérést, tehát Magyar Narancsban a Bojtábi Endre kérdezte meg, hogy nem csinálnék egy ilyen sorozatot, és ez akkor nagyon jó volt, hát ki is jött belőle másfél kötet, mert egyszer kártörtente és a múltunk vége című Kötetemben is van a kátörtenteiből egy adag, de többen azt mondják, hogy nem tettem ezt igazán bölcsen, mert okosabb lett volna egy rendes önéletrajzot írni. Most már viszont úgy érzem, hogy a kátörtentei után belekezdeni egy önéletrajzba az nagyon önismétlés lenne. A, mint önéletíró, nyilván sokakban felmerült a kérdés, hogy annak ellenére, hogy tárcákban úgymond elszórva írta meg az élettörténetét, hogy mi volna annak csak a centruma ezekben a szétszórt tárcákban megmutatkozó élettörténetnek. Sánta József egyik kritikusa azt mondja, hogy a levert forradalom 56, az 57-es ellenálló akciói és a pár hónapos börtönélményei volnának azok, amelyek a centrumában állnak ennek az életnek. Ezek szervezik, mint egy ezek a központjai a, a kistárcáknak, tehát a forradalomhoz fűződő hűség. És egy, mint ezt mondja Radnóti Sándor is egy köszöntő írásában, valóban így volna, 56 volna ez a bizonyos centrum, ugye ez az első tudatos politikai fellépésének az ideje is, amely e ebben az időben mindössze 17-18 éves volt. Hát meg meghatározó élmény volt, az nem kétséges, hogy az egésznek a centruma ez-e, azt nehéz így szólságosan az elején van. Hát természetesen egy indító élmény az bizonyos, akik egy életnek valahogy a is, de, de hát azért, hogyha, hogyha ezt, a sok, ezt a sok évtizedet végtekintem, akkor azért nem mondanám azt, hogy ez a, ez a egy év volt mindennek a, a Középen, mert mert hát, ami az életemben nagyon fontos, és mondjuk a, a legjobb korszakok egyike volt, az az a, a aktív ellenzéki, tehát a 80 és 90 közötti szakasz. Ja, azt lehet mondani, hogy mintegy az 56 élmény vezette el a későbbi demokratikus ellenzékhez, persze sok évtized múlva. Bizonyos, fokig igen. Tehát <kül> Én úgy éreztem, hogy természetesen ilyen tizen éves koromban én is tele voltam mindenféle illúzióval, hogy lehet egy demokratikus szocializmusnak meg ilyesmiket csinálni, és úgy éreztem, hát ezt írtam meg ebben az emlékezésben, hogy a november 4-ennek véget vetett. Tehát én a, amikor a, a 70-es években közel kerültem ehhez a nálam fiatalabb társághoz, akkor köztünk a első beszélgetések létrejött egy értetlenség, mert ők arról beszéltek, a 68-as fordulatról beszéltek, tehát hogy a 68-as prágai események és a, a, a Varsói Szerződés intervenciója az mennyire hát egy e -e meghatározó az az és tudatformáló és fordító élmény volt a számukra. Én meg nem értettem, már azt mondta, hát ezeket már meg lehetett tapasztalni 56-ban. De hát persze ez ugye életkör függő, mert volt, aki már a Konstati felkedés idején kiábrándulta a, a, a, a szovjet típusú szocializmusból, és a, a, a, a, hát az... De, de az biztos, hogy, hogy, hogy ját, az, ez a nevzedéki különbség, ez, ez elvesztette a jelentőségét. Innen folytatjuk a beszélgetést, most Franz Schubert improm hallgatjuk meg rendel előadásában. A zenét természetesen ezúttal is vendégünk választotta, és nem sokára felolvassam, majd szövegeit is. Folytatjuk a belső közlés műsorát a mai vendégünkkel, Kőszeg Ferenccel. Az előbb már idézett Sánta József azt írja rólad, hogy idézem a kötet legszebb oldalain Vas István emlékiratainak stílusán iskolázott kitűnő portrékat olvashatunk. A letűnt kor lassan feledésbe vesző jellegzetes figuráiról a kádárkorról van szó. Valóban tanultál Vas íróként, ha jól emlékszem, írtál is ezekről a a zönéletírásokról, eszedbe jutott, valóban járt a fejedben, amikor ezeket a tárcákat megformáltad, és egyáltalán milyen emlékeid vannak róla egy kori szerkesztőségi kollégádról? <gül> én a szoros életemben vett kollégám nem volt Vas István, ismertem korábban is, tehát akkor is ismertem, amikor sokszor találkoztam vele, amikor a Szépirodalminál dolgoztam, mert ő elég gyakran bejárt részpálhoz, és nem egyszer előfordult, hogy bementem a és ott akkor vassal is találkoztam, és beszéltünk, és különösen azután, hogy megjelent a, a nehéz szerelemről írott kritikám, ami neki nagyon tetszett. De, ez az első két kötete a Memoir sorozatnak. az első kötetéről írtam a De amikor én az Európához kerültem, akkor abban a kerültem, amelyben ő korábban dolgozott, de akkor már nyugdíjas volt. Tehát nem volt bent rendszeresen, sokszor bejött, és, és akkor találkoztam vele, de közben azonban, tehát miközben tényleg nagyon dicsértem, amit írtam, és, és azt gondolom, hogy valami, valami rokon szemvel pillantott rá, és én meg nagyon nagyra tartottam, és szer nagyon szerettem a verseit is, és, a, és a, ezt az öneltrezi művét is, és azt gondolom, hogy, hogy tényleg tanultam belőle, hát persze nem úgy, hogy, hogy olvastam volna, mielőtt megírta egy kártörténtet, hogy, hogy a, de, de az egésznek a szellemiségét és ezt egyszer ő is mondta, hogy úgy érzi, hogy van köztünk valami alkati hasonlóság, amire én persze nagyon bőszke voltam. De e, e, de ugyanakkor ö, számos vita is volt köztünk. Tehát ö, ö, nem ö, ö, tetszett, neki nem tetszett ez, amit a demokratikus ellenzék csinált. A fiatal kommunistáira emlékeztettük valamennyire, és... Ö, és én egyszer az egyik kötetének a megjelenése kapcsán, ez megjelent azóta, hol van ez az írás, írtam neki egy hosszú levelet, amiben próbáltam tisztázni azt, hogy, hogy miben különbözik a mostani ellenzék a, a, ezektől a általa ismert, hát mondjuk fanatikus kommunistáktól, hogy mennyire, mennyire éppen, hogy nem fanatikus mozgalom az ellenzéki mozgalom. És akkor bejött a szobámba, és az, és az, de tulajdonképpen nem válaszolta a, a dologra. A létező szocializmus idején voltál majd két év át kiadói szerkesztő, vagyis a hivatalos könyvkiadás részese, és így valamilyen mértékben, ahogy te is Beszélsz erről a cenzúrái is. Az egyik szép írásodban, amelyben Tamás Gáspár Miklós köszöntöd elmesélet, hogy Endre a szépirodalmi vezetője végül rávett, hogy első Romániában kiadott kötetét Tamás Gáspár Miklósnak ne javasold átvételre a legtöri jelentésedben, hogy módosítsd, és ekkoriban már kapcsolatban voltál a későbbi demokratikus ellenzékkel. Ez persze kirívó eset, de hogyan lehetett mégis a mindennapokban párhuzamosan működni a szocialista könyvkiadásban és a formálódó ellenzékben is? Ez kivé... Ez a, ez a dolog ez kivételes volt, és a, hát a, a, az egyik rettenetesen megalázó élmény volt, és hát tulajdonképpen nagyon a határán voltam annak, hogy, hogy nem, a, nemet mondjak, de hát ugyanakkor a, a, az én olyan tekintés, olyan szuverén volt a szép kiadónál, hogy ez, hogy ez egy kínos szakítást. Hordott volna magában. Különösebb jelentőség egyébként a nem volt, nyilván nem vették. Egyáltalán az egésznek semmi értelme nem volt, mert ezeket a, ezeket a Romániából átvett könyveket rettentő kis példányszámban vették át. De ugyanakkor, tehát tulajdonképpen nekem konfliktusom elég kevésszer volt a szerkesztő és legtöbb munkám során. Tehát tulajdonképpen a, a lektori jelentés írás az egy, az egy elég szabad kritikusi tevékenység volt, mondjuk e, belekalkulálva azt a e, nagy hiányt, hogy, hogy a közönség nem olvasta, meg legfőképpen az író nem olvasta, mert a lektori jelentéseket számmal kellett jegyezni, mert már korábban előfordult, hogy az írónak a kezébe került egy aláírt lektori jelentés, és elég nagy botrány lett belőle. Azt hiszem éppen a Vas Istvánnak egy jelentése került Gellért Oszkárnak a kezébe, mi korábban. Eh, tehát, eh, tehát az ember Lektori jelentést szabadon írhatott, nem volt semmi, olyan értelmese volt következménye, hogy egyáltalán nem lehetett abban azt gondolni, hogy abban nem következett belőle, hogy azt, amit az ember javasolt, azt kiadják, vagy amit nem javasolt, azt nem adják ki. És akkor most megkérnének, hogy is fel illusztrációként a Lektori jelentéseidből Bösítő András anyány könyvő és Spiro György. Kerengő cím regényének is egyik hmm. első olvasója voltál, hogy ezekkel megismert azért választottam meg ezt, a két, ezt a két könyvet, illetve ezt a két jelentést, mert az a közös a kettőben, hogy, hogy mind a kettő, mind a két esetben a, a könyvnek az első, olva, legalábbis az egyik első olvasója voltam, talán az első voltam, aki írt róla Magyarországon, és Sütő Andrását akkor nem volt már annyira kezdő író, de ennek ellenére Magyarországon jó szerver ismeretlen volt. Hát a, a Spiro pedig igazán kezdő volt. És így a kettő egymás mellett arról is szól, hogy szó nincs arról, hogy ez, ez a két irodalmi vonal kizárna egymást, és az embernek ne tetszessen a Sütő András is, amikor Spírot is szereti. Tehát egy, egy néhány sortolvosok fel a Sütő Andrásnak az anyám könnyű álmot ígért című könyvéről írott lektori jelentésből, amely 69. decemberében készült. Sütő András könyvét úgy élvezgettem, ízlelgettem, mint egy szelet télire félretett hűvös, édes birsalma Téli hangulatú könyv. Sárba, hóba fagyott erdélyi falvakban játszódik, a legközelebbi községbe is behavazott hegyeken át vezet az út, vadászok, hajtók kaptatnak az uzmarás gyümölcsfák letarolt kertek között. A sötétben karácsonyi kántálóknak mutatja az irányt az ablakban tett petrolamlámpa. De a téli hangulat nem diótörő idill, nem Kriszkinli, Kriszkinli szentimentalizmus. Sütő András stílusát is meghatározó írói szemléletének jellemzésére a mindennapi fatalizmus kifejezés volna a legtalálóbb. Ha közvetlen irodalmi mintakép után kut kutatunk, elődei nem a mai posztnépiek, nem a falukutató szociográfusok, sőt nem is a közel gyökerű Tamási, csakis íjés. A megrendítően jókedélyű íjés. É, a, ez egy jóval hosszabb szövegnek egy kis részlet, amit felolvastam, de a vége az, hogy a a példányszámra annak reményében teszek javaslatot, hogy a könyvét egyszer a szépirodalmi könyvkiadó is megjelenteti. 1500 példány átvételét javaslom. Ez a, ez, ez a szomszédos országok magyar irodalmából átvett könyvmennyiségek között elég jelentős mennyiség volt. Az átvétel az 1970-ben történt meg, de a könyv, magyar, a minál, valóban megjelent de csak nyolc évvel később. Miután már Sütő András hát Magyarországon ismert és sikeres íróként szerepelt. Ő volt talán az első a, a, a, a 70-80-as években, aki, aki Magyarországon sikert aratott erdélyíró. A Spíro, tehát felfedezés volt számomra is a Sütő András, mint egy felfedezés volt néhány évvel később, 1973-ban írtam ezt a jelentést, Spirónak a Kerengő című regénye, amely akkor a kéziratnak még a kívülálló volt a címe. A fölfedezés örömének minden megnyilatkozási formáját lejáratták, nem lehet már komolyan felsikoltani, nem lehet egcepoétát, Habimus pápamat kiáltani, már minden volt. Hadd közöljem hát a szerény öröm, ugyancsak lejáratott gesztusával, Spíró György meglepően jó könyvet írt, talán kitűnőt. A regény arról szól, miért és hogyan kapott Adi vérbajt. A főhős természetesen nem Adi. Az aszociáció merőben játékos, mégis távlatot, a regényben legyél jelentőségénél nagyobb súlyt ad a figurának. Spíró elmeséli a kisvárost, nyomasztó, de bájos is, olyan, mint a volna. Elmeséli a polgármestert, félelmes, de mulatságos is, olyan, mint a nagysivű varázsló a Bábszínházban. Elmeséli a, elmeséli a hőst olyan, mint egy költő egy lányregényben, aki az életét áldozza rá, hogy többet is akarhasson. Ebből talán nem látszik világosan, de én azt gondoltam, és azt, az, az arról szól a jelentés, hogy ez, ez a, a, a hagyományos, realista, leíró irodalomnak egy ilyen ironizált változata. De most egy arra a jelentést, ugye teljesen nyilvánvaló hogy a, akkor, amikor a, leírja ezt a kisvárost, a Spiró, és leírja azokat az eseményeket, amelyek valamikor 1899 körül történnek, akkor a kárdárendszerről szól. De most a jelentést elképesztő, hogy mennyire aktuális. <gül> Der Kuckuck sprach zu dir es Gefällt, hab mich dem Richt gefehlt Ez, amit a zene előtt hallottunk éppen jó végszó volt ahhoz, hogy rátérjünk arra, aminek a közelgő választások is aktualitást adnak, a te közéleti politikai szerependre, illetve a visszaemlékezésre a közéleti politikai tevékenységedre. Egyik írásodban azt állított, hogy utólag visszanézve úgy látod, hogy Antal Józsefnek sok mindenben volt igaza, olyanokban, amelyben utólag nem, vagy akkor nem adtatok neki igazat. Összefoglalnád pontosan, hogy szerinted mi az, amiben Antalnak igaza volt, és hogy vajon akkor miért nem így láttátok, ha tetszik, miért nem jöttetek rá? Volt ennek a rá nem jövésnek valamilyen kihatása, akár a mostani helyzetre? Én azt hiszem, hogy a... a, a a elromló viszony az, az kettőn múlott, tehát uh, Antal is rendkívül bizalmatlan volt a, uh, uh, szemben, az egykori ellenzékkel szemben, és az ellenzék is uh, egyre bizalmatlanabbá vált vele szemben. Uh, valójában még jóval a választás előtt a kis János arra gondolt, hogy egy nagy koalícióra volna szükség, és én is azt gondolom, most utólag is azt gondolom, hogy nagyon sok minden e, probléma elkerülhető lett volna egy e, koalíció esetén. Tehát az, hogy, hogy az Antal ezt a koalíciós gondolatot elég határozottan visszautasította, hát most nem akarom a dolgot elbagatelizálni egy ilyen bombóval, de a, a, a Göncz a születésnap ünnepségén a más vagy visszatért erre a koalíciós gondolatra, és azt mondta, hogy hát az Antónak az volt a véleménye, hogy az sds szel nem lehet közösen, mert, mert ugye a vörösnek a híres versétből, vagy életlen versétből szövegébítészt, hogy ezek azt gondolják, hogy a segükben is fejük van. Szóval, hogy, hogy, hogy van egy ilyen. Most ez hát egy undakmondás, de kétségtelen, hogy van volt az sds ben mindig is valami olyan hát gyermeteg hit, hogy mi okosabbak vagyunk mindenkinél, és meg is tudjuk mondani. De ez leginkább nem is Antallal szemben jött ki, hanem a, az MSZP-vel kötött koalíció idején, amikor, amikor azzal ment bele az SZDSZ a 94-ben a koalícióba, hogy majd mi megmondjuk a barongyulának, hogy mit kell csinálni. Hát és ezzel azt lát mondani, hogy felsőtt az SZDSZ. Én most, és, hogy mondjam, nagyobb távlatokból nézve szokás azt mondani, például az előbb említett Másgás Már Miklós régen mondja, hogy a rendszerváltás volt, éppen megbukott. Te hogy látod? Megbukott? Ha <höhö> megbukott, akkor megérdemeltem bukott meg. Hát, hogy megbukott ezt, nagyon nehéz kijelenteni, de hát most mindesetre az egész ügye nagyon rosszul áll. Tehát egy olyan kormányzás alatt élünk, amely sorra visszavesz mindent, amit a, a Káldár rendszerből a rendszerváltás felszámolt, és hát nagyon kevés, nem, nem lehet látni a végét. Tehát nem lehet tudni, hogy hogyan, hogyan lehet ebből kilábolni. Hát persze, hogyha a, a választás tényleg kormányváltást hozna, az nagyon sokat jelentene, de, de hát a, de ez most ez, ez nem az a pillanat, Bilágos. amikor itt érdemes jósolgatni. A, abban, hogy ez így alakult, abban kétségtelen van vétkessége. A bal oldalnak is. is. Innen folytatjuk a beszélgetést, most pedig meghallgatjuk Gustav Máler egyik szerzeményét, a FISPRE Dietrich Fischer Díszkágu előadásában Szél György vezényletével. Az előbb hallott zene szintén Máler volt, és a zenékről fogunk is majd beszélgetni a műsor vége felé. So predigt die Kirche findet ledig er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen sie schlagen mit den Schwänzen im Sonnenschein glänzen im Sonnenschein Sonnenschein glänzen sie glänzen sie glänzen glänzen Harfen mit Augen, sein Tal hier erzogen, habt Mäuler aufrissen, sich zuhört wie fließen. Kein Predigt niemanden, den Fischen so fallen. Schütte Hechte, die immer zu fechten, zu einen zerschwommen zu hören, den Frommen auf jene Fantasken die immer zu fasten, die Stockfisch, ich meine, zu Predigt erscheinen. Kein Predigt, niemanden, den Stockfisch zu qualen, Die Fuhren im Schmauzen, die selbst sich bequemen, die predigt vermieben, auch Krebse, Schildkroten, sonst langsame Boten, steigen einig vom Grund. so höre diesen Mund. Verredigt niemanden, die Krebsen sind so fallen, die große Fischleinen vorne. Én oké, majd elhívunk, diófe, Wenn jeder sich wendet, die echten bleiben Diebe, die alle Lieben, die Predigt abfallen. Sie bleiben wie alle, die Krebs gehen vor ihnen. Die Schwung bleiben dicke, die Karten wir fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat fallen sie bleiben sie die allen die Predigt hat fallen hat fallen Folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben Kőszeg Ferenc volt országgyűlési képviselővel, jogvédővel, akivel a választások előtt most, mint a politikai történések személyes krónikásával beszélgetünk. És akkor talán térjünk is rá az életed előbb említetted, hogy egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb szakaszába a demokratikus ellenőriki időszakra a 70-es évek végén a 80-as években. A kritikusai azt szokták mondani, hogy te azért vagy különösen jó tárcaíró, mert igazi kívülálló vagy megfigyelő alkat, miközben az egész életed, nagyon is az aktivizmusról szól, a forradalom után, a demokratikus ellenzékben, az SZDSZ-ben, a Helsinki bizottságban, és így tovább. És felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet valaki egyszerre ironikus szemlélődő és elkötelezett jogvédő, jogkiterjesztő szinte forradalmár. Hát most teljesen ironikusan, hadd idézem Lenint, ez az állam és forradalom Abba hagyta tulajdonképpen a megírását, és azt azzal fejezte, azzal, azzal hagyta abba, hogy forradalmat csinálni jobb, mint a forradalomról írni. Hát ez, ez, de hát ez sokszorosan nem alkalmazható rám, mert azért nem csináltam forradalmat, és, és, és, és, és közben meg azt gondolom, hogy ha nem, és kizárólag a forradalomról írni, de írni általában jó. De, de ellenzéknek lenni is jó volt. Ezt számos alkalommal megírtam, de tulajdonképpen azt lehet, azt gondolom, hogy az egyik legderűsebb és legkiteljesedettebb korsz, korszaka volt az életemnek az a, az a, hát ahogy veszük, 20 év, tíz év amit a demokratikus ellenzék vagy ebben a körben töltöttem. Hát voltak mondjuk kellemetlen epizódok, amikor kergettek a, a követők, vagy amikor bevittek kihallgatásra, amikor azt gondoltam az első kihallgatás alkalmával, meg voltam róla győződve, hogy letartóztatnak, és, és két-három év múlva fogok legközelebb hazamenni. De, de ezzel együtt, és ezeket vele be, kalkulálva... Én közben is úgy éreztem, hogy ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Há, egyszerűen attól volt jó, hogy az ember olyan emberek között volt, akikkel nagyjából egyetértett, nem kellett arra figyelni, hogy megfeleljek valakinek, mert eleve azokkal voltam jó, és azokkal tartottam kapcsolatot, akikkel, akiknek megfeleltem, és akik megfeleltek nekem, és így tovább. Szóval, szóval ez egy nagyon jó korszak volt. E, azt írtam valamelyik, persze <coughs> ez is egy túlzott, hogy hát ne, tudjuk azt, hogy a, a magyar jakobinusoknál is a, a idejében is az volt, hogy, hogy bálasztak, vitatkoztak, beszélgettek a francia forradalomról, meg az egyenlőségről és a szabadságról, aztán egyszerre csak lenyakaszták le őket. Ugye hát ez, ez a, ez a Hát mondjuk azt nem gondolta senki, hogy, hogy, hogy nyakazás lesz, de hogy mondjuk börtönbe kerülhetünk, az bele volt kalkulálva. Szerencsére nem történt meg. Divertirni! Divertirti? È vero! Divertirti! Io so grudere, come tu ti diverti! Ma signor Cavaliere, è vero quel che la dice! La povera infelice è di in me innamorata e perché pietà deggio fingere amore che son per mia disgrazia uom di buon cuore! A első közlés mai adásának utolsó részébe vágunk bele vendégünkkel, Kőszeg Ferenccel. Az előbb Mozart Don Giovanniából hallottuk a Lácsi vagy vagyis Giovanni és Czerlina kettősét. Amit hoztál az adásban, Mozart, Schubert, Mahler felmerül a kérdés, hogy mi köti össze őket, azon kívül, hogy a legnagyobbak közül való reprezentatív zeneszerzők, valamint az a kérdés is felmerül, hogy a te nemzedéket mégiscsak a Beatles nemzedéke. Rád nem voltak semmilyen hatással ők, a kortársaik vagy a követőik. Továbbá, jól tudom, ez ezeknek a tételeknek, ezeknek a zenéknek, amelyeket most elhoztál a műsorba, mindnek van valamiféle belső hozzát kapcsolódó története, is épp két hűtel ezelőtti vendégünk Lázár Júlia mondta, hogy ott okay. annyira érdekelte Mendelzon hegedű versenyének története, ugye ez motiválta arra, hogy foglalkozzon vele, te pedig most konkrétan ez alapján, ha jól tudom, ezek alapján, a történetek alapján is választottad ki azt, amelyet, amit hallottunk az zenéket. Hát <köszön> <köszön> Van, a, van, van, van, van bennük valami rokonság Talán a Schubert tartozik legkevésbé ebbe a vonulatba, azt egyszer csak, csak nagyon szeretem, és nagyon-nagyon nagy hatással lenni, lenni rám. Azért választottam meg, hogy hát ebben a szerelem című filmben játszák és, és az a film is annyira szép volt, és annyira erős hatással volt rám, hogy ez is növelte a, ennek az enpromptűnek a, a vonzását, de a, a, a, a hát a, a, a áriája, illetve a Don Giovanni, ket, és a Don Giovanni és Czerlina kettőse, hát az, az, az a, a csábításról szól, és ha az ember a szöveget elolvassa, akkor a, ugye a, a Don Giovanni úgy lép fel, mint egy közönséges házasság szédelgő. De nem erről van szó. A zene ennél de sokkal többet mond. A zene az arról beszél, hogy, hogy hogyan válik, hogyan, hogyan alakul ki a vágy és a vonzalom egy és egy nő között. És azért ez egy fontos eleve az életnek. És hát a, aztán hiszem Fodor Géze írt arról, hogy, hogy a későbbiekben a, a, C, a Czellina azokat a dallamokat ismétli. Tehát, hogy, hogy felnő tulajdonképpen ahhoz a ahhoz az érzelmi gazdagsághoz, ami a Don Giovanni-ban benne van. A másik kettő meg hát az, a, az a, a, a, a, a maga az irónia, amit a zene ki tud fejezni, és a Fischer Ádám mondta egyszer a, erről, a, erről a Szent Antón a halaknak prédikál tartalmú és című dalról, hogy ez a, a jogvéde, jogvédelemről szól. <gül> Tehát, hogy a jogvédelem az egy olyan dolog, ahol ahol az embert mindig megdicsérik, hogy milyen helyes dolgot csinál, de semmit nem fogadnak meg belőle, mint hogy a halak is bólogatnak, hogy milyen igaza van a szemtartlanak, aztán mennek és folytatják ugyanazt az életet, amit addig éltek. Végezetül egy nem elhanyagolható kérdést feltennék. Még sokat beszélsz és gondolkozol ezekben a tárcákban is a zsidóságról és a saját zsidóságodról, de mi téged, aki a magyar és az európai kultúrában van otthon, aki a magyar politikai közösség szenvedélyes tagja, akinek a sorsát a magyar történelem alakította mégis a zsidósághoz. Miért nem vált vagy válik ez a származás puszta és üres életrajzi tényi számodra és mások számára? Hát azt gondolom, hogy ez nem tud azzá válni. Hogy ez jó vagy nem jó, az egy másik kérdés, de, de a tény minden esetre az, hogy ez nem egy olyan dolog, mint, a, mint, egy, mint egy, akár egy nemzetiséget is le lehet vetni. Valaki amerikai állampolgár lesz, akkor ez az elsőben amerikainak tekinti magát. Az etnikai hovatartozást azt egyszerűen nem lehet levetni, mert rá van az emberre írva, és persze ezt még lehetne mondani, hogy ez csak az antiseminták problémája, de ez nem így van. Tehát az ember azáltal, hogy, hogy zsidó, azáltal egy csomó mindent kicsit másképp lát. A másik dolog az, hogy tehát én nem szeretném csak negatív élményként beutatni. Tehát nem azt gondolom, amit nagyon sokan gondolnak, hogy, hogy a, a zsidóságot a holokauszt közös élménye, vagy emléke teszi közösségé. Én családilag egy a régi Oroszországban, Baltikumból származó családból származom, és a nagymamám még hozta magával azokat a zsidó népi hagyományokat. Tehát mesélt nekem olyan történeteket, amelyekről azt mondta, hogy ezek a szomszédban történtek, vagy az ő családjában történtek, holat benne vannak a, az Álland-Tolmzon féle nép, katalógusban. Tehát úgy, úgy viszonyult ezekhez, ahogy a, a falusi parasztasszony viszonyul a, a mesékhez. Ennyi fér bele a mai adásba. vendégünknek Kőszeg Ferenc tárca és memoárírónak, jogvédőnek volt, politikusnak köszönöm szépen, hogy itt volt. Remélem, a hallgatók ugyanolyan jól érezték magukat, miközben hallgatták, mint ahogy mi éreztük magunkat a műsor készítői, mindezekről pedig többet is olvashatnak az emlegetett kötetekben, a K történeteiben és a múltunk végében. A jövő héten Marton éva várja önöket Kukorelli enre íróval, költővel, a választások új könyvéről, az Országgyűlési divatokról, valamint a többi regényéről és verseiről is beszélgetnek majd. Én most a technikus kollégák, Bence József és Burger Lajos, valamint a szerkesztő Pálymák nevében is megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, Vári Györgyöt hallották.